Men detta har ingenting med borlighet eller socialismen att skaffa än mindre med klasstillhörighet Den vänsterradikala poesin i våra dagar med det socialistiska förtecken hör till det mest svårtolkade medan företrädare för en borgerlig miljö som Anders Österling och Jalmar Gullberg hör till det lättillgängliga eh, Kulturlivet är en allt för vitt omfattande och allt för mång.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 det visade sig nu att man observerat mina, mina sömlösa grubblerier. Jag hörde min far säga, bara han inte blir sjuk av grubbel. Jag hade en farbror som blivit till i Lund men hamnat på mentalsjukhus. Där han fick stanna under sitt återstående liv. Detta faktum kastade för mina föräldrar en skugga över mina spekulationer och gjorde dem framdeles något försiktigare i sin argumentering. Eller rättare sagt, något mindre auktoritära. Visserligen kunde jag få repliken Vänta tills du blir torr bakom öronen. Eh, Bli två och två fem. När man blir torr bakom öronen kom svaret. Mina föräldrar hade det inte alltid så lätt. Vi var faktiskt inte bättre än nutidens ungdom. Jag var tolv år när jag tyckte mig ha funnit en balans mellan kristen tro och modern vetenskap. Det var väl främst den förutnämnde historieläraren Sven Wolmar som hjälpte mig på traven. Jag hade honom även i kristendom. Sen försvarade jag med friskt mod kristna ståndpunkter gentemot kamrater från en ateistisk hemmiljö. Religionen hade smält in som en del av mitt under skol skolåren framväxande kulturmedvetande. Våra lärare hade en god förmåga att parallellkoppla undervisningen i olika ämnen. Kyrkohistoria, litteraturhistoria och vanlig historia exempelvis gav oss möjlighet till jämförelser och kombinationer. Även sådana ämnen som geografi och biologi kunde ibland kopplas ihop med humaniora. I svenska hade vi i realskolan haft en ung extralärare vid namn Ragnar Nylander. Han hade sitt eget sätt att bibringa eleverna färdighet i svensk språkbehandling. När han gick igenom uppsatserna grupperade han dem inte ämnesvis. Istället utgick han från de olika elevernas stiltyp. Vissa rekommenderade han att läsa exempelvis Heidenstam. Andra avrådde han från sådana studier. Det borde hålla sig till normal. Prosa. Det borde heller ta efter vissa böcker av Strindberg eller Jalmar Söderberg. Det som hade sinne för det humoristiska fick rekommendation på Albert Engström. När Lander nedlade ett stort arbete på att klargöra innebörden av olika språkliga uttrycksmedel. Som svensklärare var han nog ett unikum- under gymnasietiden ersattes han av ha den kände historikern Sigurd Chatau. Han utgick delvis från att man redan i realskolan hade inhämtat nödiga kunskaper i språkbehandling och disposition. Sitt verkliga intresse ägnade han historieundervisningen. Här var han en mästare. Det var utvecklingslinjerna i historien som man framför allt ville levandegöra. Englands konstitutionella eh, utveckling från magna skärta till våra dagars parlamentarism. Frankrikes pendling mellan monarkisk centralism och revolutionär yra. Allt ifrån den första Louiskapet till franska revolutionen och 1800-talets välvningar. Den tyska linjen från det lilla Brandenburg över Hohenzollernas Preussen fram till Bismarcks enhetsrike. Det var historiska förlopp som han, ha, som han med okonstlad klarhet rullade upp. Han hade två hjältar, Karl XII och Napoleon. Som forskare hade han sysslat med det inre tillståndet i Sverige på Karl XII:s tid. Han... Besatt på detta område ett massivt vetande, att han var en typisk företrädare för den historiesyn som går tillbaka till Geijer och Harald Gjerne behöver väl knappast påpekas. Att också vi latinare fick vår humanistiska bildning kompletterad med en naturvetenskaplig vinkling av, ting, av tingen berodde främst på vår lärare i geografi och biologi, Carl Evets det var en man med stor humor och vidsträckt bildning, även litterär. Det var han som gjorde livets utveckling på jorden levande. Det var han som införde oss i kromosomkopplingarnas mysterier. Och det var han som bestämt och auktorativt slog fast förvärvade egenskaper går in i arv. Så tillhör han, nu har ni hört att jag har sagt det, det är jag skyldig att göra enligt skolstadgan. Alla kända forskare är eniga på denna punkt. Men fan trotsar är Evets var inne på mutationernas ännu outforskade roll. På möjligheten att kemiska ämnen eller strålning skulle kunna påverka generna. En, kristall, en kristallisationspunkt för olika intressen blev lyriken. Det är en bakgrund av antik historia och antik mytologi som överallt skämt, skymtar i svensk diktning. Hade vi fått konkreta kunskaper om via historieundervisningen i första ringen här hade vi en utmärkt lärare i sedermera latinprofessorn Harald Hagendahl en man som längre fram i livet skulle bli en av mina bittraste fiender men som jag från skoltiden minns med stor sympati. Hans engagerade tolkning av grekisk och romersk historia skulle få betydelse för hela min kommande utveckling. Den antika poesin och litteraturen, Livius, Caesar, Horatius och Ovidius på latin, Xenofon, Homeros och Platon på grekiska blev möten som delvis sjönk i glömska, men som trots allt lämnade kvar ett bestående intryck. Överhuvudtaget kopplade språkundervisningen på gymnasiet samman med litterära studier. De valda texterna möjliggjorde intressanta utblickar över tysk, engelsk och fransk litteratur. Den grammatikundervisning som vi fått redan i realskolan hade lagt en grund för språkstudier som sedan hållit igenom livet. Jag erkänner öppet att vi på den tiden tyckte utsökt illa om grammatik. Nu efteråt är vi oändligt tacksamma för denna plugg. För detta plugg. Det förutan hade jag aldrig kunnat slå i mig till exempel italienska på en eller annan vecka. Genom att snabbt sätta sig in i den grammatikaliska byggnaden och sen plugga in de nödvändigaste glosorna kan man på ovanligt kort tid lära sig att åtminstone hjälpligt ta sig fram på ett <skratt> någorlunda närliggande språk. Att lyriken kommer att spela en dominerande roll för min utveckling beror inte bara på läggning. Det hänger intimt samman med min synskada. Vid 14 års ålder läste jag min sista bok. Det var Gustav Janssons Affären Costa Negra. Den blev aldrig helt utläst. Synförmågan tog helt enkelt slut. Den liksom domnade bort. Jag hade aldrig kunnat se normalt, men nu kunde jag bara mödosamt stava mig igenom några rader. Att läsa in textstycket i en språkläxa kunde ta flera timmar. Det så kallade pluggämnena fick jag strunta i. De klarade man igenom att läsa, lyssna till lärarna och komma ihåg vad det sagt. En dikt gick däremot någorlunda att klara. Man behövde bara läsa en strof i taget. Så blev lyriken min tillflykt. Jag blev fångad hos dikten. livsfånge livstidsfånge. Vad är det som ger dikten en särställning? Ett uttrycksmedel vid sidan av alla andra? För det flesta i min egen generation var rytmen och rimflätningen den naturliga för dikten. Det blev därigenom lättare att lära sig den utan till. Dessutom fick orden en ny valör, en speciell klangfärg, just genom rytm och rim. Hexameters tunga börjegång, Alexandrinens retoriska pompa, Blankversens lugna saklighet och sonettens eleganta rococo-stil rymmer sig i det mest skiftande stämningsvärlden som ger en särskild färgnyans. Inte bara åt språken utan också åt innehållet. Dikten vädjar på ett helt annat sätt än prosan till associationerna. Den kopplar samman verklighetsupplevelsen med känslorna och får därmed en dubbelverkan som prosan bara i sällsynta fall når upp till. Det är dessa egenskaper hos dikten som berättigar också den fria versen. Somliga menar att fri vers inte är något annat än prosa som ställs upp på olika långa rader. Och visst kan den karaktäristiken eh, passa på vissa texter som ger sig ut för att vara vers men i själva verket sakna diktens väsentligaste egenskap. Dessutom är, är den bunna versen just därför att den saknar den klassiska versmåtten stränga disciplin. Kan den locka till ländvindighet och hamna i rena Charlataneriet 1922 fick mina föräldrar Anders Österlängs det sju strängarna i julklapp Det saknade helt intresset för boken Och den jag tog hand om den Den står fortfarande på min bokhylla Den blev för mig Inkörsporten till lyriken Några av dessa dikter Ätsade sig in i medvetandet Dit hörde den mäktiga dikten om födelsen och döden, det formfulländade ekot av senantiken. I romersk mosaik, den mörkblå färgtonen i, i venedig nattetid. Och sist men inte minst, den nye Paris, herden, som en gång på berget Ida mötte tre gudinnor, som tävlade om hans gunst. Venus för här blir symbolen för en förföriska skönhet som får skylla den cyniska egoismen. Hera, olympens drottning, får företräda den trångsinta maktlyssnad. Den korthängta materialismen som förkväver mannens håg till hjältedåd. Det är Pallas Athena som får mottaga äpplet. Hon som alltid är med... Där det strids i gläsa led för ljus och ordning. Hon som är den drömda kvinnan. Befrierskan på Syrakusas mynt. Eh, ej längre kedjelagt av tjänen. Men själ som sluter själ i fan. Må släktet återhöja bönen. Om mänsklig mognad i Atenens namn. En skall som låg på min egen våglängd var Bertel Gripenberg. Patriotismen, heroismen, det markerade rytmen och det praktfulla bildspråket fascinerade. Vid 15 års ålder inbjöds jag att hålla ett historiskt föredrag på föreläsningsföreningen i Åsaka utanför falkköping. Jag hade en klasskamrat som hette Simon Andersson. Seder Mera Åkerskog Hans far var med i föreningens styrelse Och stod för inbjudan Jag hälsades välkommen av ortens förskollärare Höll mitt föredrag Och for påföljande morgon hem Till Jönköping Med de fem kronorna i Arvode Gick jag raka vägen till Bergmans bokhandel Och köpte Bertil Gripenbergs Under fanan den diktare som under skoltiden gav mig den största inspirationen var dock Fröding. Tre gestalter har för mig kommit att stå som den svenska diktkonstens i alla tider högsta punkt. Fröding, Karlfält och Dan Andersson. Den halvt tjusiga, halvt vemodiga värmländska herrgårdsromantiken, det solida och jordnära Dala Sverige- ...och den tigande drömmande skogsmörka ödemarken. Språkmusiken hos Fröding är oöverträffad. Men främst var det grubblaren som fångade mig. Det var Fröding som väckte mina innersta känslor... ...inför den medeltida gralmystiken, Sagan om den kommande befriaren. Den som är älskad av Gud som av Satan. Den som har Gud liksom Satan kär... Den som går fram över Vintergatan Följd av all helvetets här Kuvande himmelens hat mot det dömda Med det förbannade kärleksbragd Han är en rätte som finner det gömda vinit sitt kärl av smaragd Trotsan kärlek, den starke som mätte Mandom och gudom och helvetets fall. Famnande, alla, han är en rätte. Hjälten som komma skall. Ekot av Nietzsche förnims tydligt i dessa rader, Freding gjorde. Revolt mot det sexuella pryderiet. Åtalet mot en morgondröm ledde visserligen fram till ett frikännande. Men den gav ändå fritt spelrum åt de reaktionära motkrafterna. Lagens och ordningens väktare försvarade med helt andra metoder än nu den rena läran, den officiellt godkända. Idag skulle visserligen både sagan om gral och en morgondröm ha utsatts för kompakt ogillande. Om någon poet kommit på idén att skriva dem, men den moraliska indikationen skulle rikta sig mot helt andra drag i dessa dikter. Trots att i kärlek accepterar man rätt oförbehållsamt, men utnämns det samtidigt starka män till maktägande kungar i Ariens land. De plockar sjätte stämpen obeväkligt fram, Då väntar den kompakta isoleringen med sitt osynliga men effektiva fängelsegaller. När vi diskuterade Fröding hemma i Jönköping var det framförallt grubblarna vi kretsade kring. Freud Svensons analys av den frödingska dikten Fånga oss. Psykiatern som litteraturforskare var en kombination som fascinerade 20-talets ungdom. Viktor Rydberg var ännu levande, inte minst hans egen hemstad. Den högstämda retoriken i jubelfestkantaten skriven till Uppsala universitets fyraårsjubileum gav uttryck för en stämning som ännu var äkta och intensiv. Det historiska perspektivet ur nattomhöljda tider idealismen var rätt uttänkt och framtidstron Salem, Salem Syns i fjärran blev tillsammans ett tema som skuggorna från första världskriget inte fördunklat. Problematiken i vapensmeden med dess konflikt mellan maktlisten, ortodox, renärighet och frihetsrysigt problemfylt, nytänkande var något självupplevt för en generation som själv varit med om brott brottningen mellan ett föråldrat synsätt och en ung vilja till nyskapelse. Denna brottning fick sitt politiska eko i grottesången. Den dikt som gjorde Ernst Viggfors till socialist. Ett vittnesbörd om gymnasiumdomens intresseriktning vid denna tid kunde man få på föreläsningsföreningen i Jönköping. Den arrangerade varje torsdag en föreläsning på rådhuset. Där talarna i icke-ringa utsträckning hämtades från den närmaste universitetsstaden. Delvis från Lund. Martin P. Nilsson, den frejdade antikhistorikern, hörde till det mest uppskattade. Två tredjedelar av publiken bestod av gymnastister. Fredagsrasterna upptogs i icke ringa utsträckna diskussioner kring föreläsningen kvällen innan. Man talar i våra dagar om skolans uppgift att utveckla ungdomens kritiska sinne. Att skapa förståelse för olika ståndpunkter. Som om nu det skulle vara något nytt. Det fanns på vår tid en aspekt som nu bli, numera blivit mindre populär. För att kunna diskutera måste man ha kunskaper om fakta. Det gäller att vidga referensramen för att använda ett uttryck som ännu inte var uppfunnet, i varje fall inte som mo modord. När 20-talets tonåren tog studenter var han onekligen en bildad Mer mera kanske än någonsin senare i sitt liv. Bildningen bestod av kunskaper- men också av förmåga att handskas med kunskaperna. Att nyttiggöra dem. Det var denna förmåga som utvecklades i de många meningsskiftena. Ännu en aspekt är bildningsoffrets yttre formgivning. Bildningen har en estetisk sida- som kommer till uttryck i förmågan att behandla språket. Förmågan att forma tankegångar och begrepp i fasta och logiskt genomtänkta kategorier. Och sist men inte minst att behärska konsten att njuta av skönheten i tillvaron. Bildningen består icke i ett utan inre sammanhang. Bildning är andlig organisation- som sådant sätter den sin prägel på sin bärare. Den finns på alla samhällsnivåer. Den finns i alla kulturer. Primitiva lika väl som avancerade. Den första sommaren efter studentexamen hälls jag på hos en morbror. Som hade en gård utanför Kungälv. Han kände min läshungel liksom min oförmåga att läsa. Han var en briljant högläsare. Den gången läste han bland annat den kanske främsta romanen från första världskriget, Re Marques på västfront, Den boken gjorde ett starkt intryck med sitt växelspel av realismen och idealism. I den enkla hjälpsamma soldaten som gjorde sin plikt utan stora gester såg jag prototypen för verklig bildning, motsatsen för, kropps, för kroppsligandet av det lågsinnade och motbjudande hos människan. Det, stil, det stillösa, okunniga och pösande i tillvaron var är och förbli den evige himmelsdoss, bildningens antites och förtrycktes tidlöse skevslakej. Det var det kapitlet Ny tid bryter in. 1920-talet utvecklade sig skuggan av Versaillesfreden. Den hade från början väckt stora förhoppningar. Demokratin hade segrat. Nu skulle folken själva bestämma över sina öden. Nu skulle människovärdet sättas i högsätet. Nu skulle varje folk få ha sitt eget land fritt och oberoende. En rad nya stater blev ett uttryck för den demokratiska nationalitetsprincipen. De baltiska staterna. Finland, Polen, Tjeckoslovakien, Ungern, Jugoslavien. Eh, men tyskarna i Oberstleischen fördrevs. Den polska korridoren genom Västpreussen avskilde Ostpreussen från moderlandet. Österrike, som ville ansluta sig till det övriga Tyskland, vägrade, eh, förvägrade sin nationella rätt. Italienarna fick visserligen brännegränsen men därmed också en tysk minoritet inom egna gränser. Samtidigt som det huvudsakligen italienska Dalmatien tillerkändes Jugoslavien. Fiumme blev italienskt enast tack vare en av skallen Gabriele de Annunzio genomförd kupp. Freden sänkte sig över Europa. Men en fred utan hopp. Julen stannade av naturliga skäl i rustningsindustrin. Fronternas soldater återvände i hundratusenden tillbaka till sina hem. Men det fann ingen uppgift, inget arbete i England, i Frankrike, i Tyskland. Liksom här hemma i Sverige låg arbetslösheten som en mara över människorna. Den sociala oron gjorde sig överallt gällande- i England försökte en konservativ regering få bukt med, dem, med den, men förgäves. Lloyd G George hade som premiärminister under krigets slutskede byggt upp en effektiv maktapparat. Stop, stop. Okay. Lloyd George hade som premiärminister under krigets slutskede... –byggt upp en effektiv maktapparat med premiärministern som diktator. Parlamentet hade beviljat honom utomordentliga fullmakter– –och Lloyd George var mannen att bruka dem. Men när han efter kriget fick lämna scenen för att efterträdas av– –en mindre stark markerad personlighet som Bonar föll det Liberala Partiet sönder– Labor framträdde som det nya ledande oppositionspartiet. Under några snabbt flyende månader 1924 blev dess ledare Ramsay MacDonald premiärminister. Eh, men England var inte moget för socialistiska experiment. Det konservativa kom tillbaka med den smått treaktige Stanley Baldwin som regeringschef. Den franska utvecklingen påminner delvis om den engelska. Krigströtthet i hemorterna och myterier vid fronten hade framtvingat en maktkoncentration med den radikale frifräsaren Clemenceau Shaw som konseljpresident. Presidentposten innehades ända sedan 1914 av den handlingskraftige en Mellan honom och Clemenceau uppstod snart ett personligt spänningsförhållande som dock inte hindrade Clemenceau att fullfölja sin hårda politik fram till krigslutet. I Versailles, där han kunde agera med debu debuterande kom kammarens nästan oinskränkta fullmakt på fickan blev han den starke mannen. Det var han som smulade sönder Woodrow Wilsons 14 punkter. Och det var han som åväggade den konstruktion av fredstraktat, fredstraktaten ur vilken det tyska massmissnöjet skulle växa och till sist resultera i det nationalsocialistiska genombrottet. När han i medeltid efter Poincaré avgång stod som kandidat till presidentposten föll han igenom till förmån, till förmån för en eh, relativt bleke Deschanel. Chanel. Denne måste dock på grund av sjukdom dra sig tillbaka 1920 och nu valde Nationalförsamlingen den konservative Milleran till president. Poincaré blev konseljpresident. Den sociala oron med strejkar och demonstrationer slogs ner med hård hand. 1924 vann emellertid vänsternvalet och nu följde en period av snabbt växlande regeringar. Till dess att Poincaré i juli 1926 åter blev konseljpresident. Denna gång i en nationell samlingsregering. Det blev återordning i Frankrike. Djupast blev Melitid efterkrigskrisen i Tyskland. Här hade kejsardömet störtat samman. I Weimar samlades en nationalförsamling med uppgift att formulera den nya demokratiska författningen. Samtidigt avlöste kupper och motkupper varandra. Den kommunistiska ultravänsten under Karl Liebknecht och Rosa Luxemburg gjorde ett fåfängt försök att ta makten. Det så kallade Spartakistupproret det slogs ner med vapenmakt av den socialdemokratiska riksvänsministern Gustav Noske. Liebknecht och Rosa Luxemburg mördades under transporten till fängelset. Det är karakteristiskt att Lib var advokat och Rosa Luxemburg hade förvärrat doktorsgraden medan Norske var, norske var före detta träarbetare. Redan då fanns det en dragning åt vänsterextremism i intellektuella kretsar. Det är också karaktäristiskt att Liebknecht och Rosa Luxemburg utsattes för stark kritik av ingen mindre än Lenin som i en av sina skrifter betecknar radikalismen av denna typ som kommunismens barnsjukdom. Lenin hade hårda nyper men han var samtidigt realist. Kontrastnöt mot Spartakistupproret följde 1920. Den högerradikala radikala kapkuppen kap misslyckade också den. En kortlivad röd rådsrepublik i München slogs ner i blod. Kontrastnöten kom där i november 1923 med den likaledes kapsäsade Hitlerkuppen. Den hade emellertid också inflationen som bakgrund. Pengarna förlorade sitt värde. Hundra mark blev tusen, tio tusen, hundratusen, en miljon och så vidare. Massor av människor blev helt ruinerade i detta läge som samtidigt förvärrades genom den franska inmarschen i Rurområdet gav riksdagen fullmakter åt regeringen att lösa krisen. Rikskansler var den högerliberale ledaren Gustav vejman Weimarrepublikens främste och mest betydande politiker. Den ekonomiska krisen löstes, men grämmelsen dröjde kvar i sinnena. Sodden skulle i tid mogna till skörd. 1920-talet blev en period av relativt lugn. Näringslivet började återhämta sig lite varstans i Europa. Som en reaktion mot inflation och nationell föredmjukelse valde det tyska folket år 1925 den världsbekanta segraren från Massuriska Sjöarna och Tannenberg, Färstmalkalken Paul von Hinneburg till rikspresident. I Frankrike blev det Poncarré som påföljande år genomförde en rekonstruktion av finanserna. I England förlöp utvecklingen mera krisfritt. Det var här som tanken på organiserad samverkan mellan arbetare och arbetsgivare först fick form på demokratisk mark. Sir Alfred Mond, en judisk industriledare i den kemiska branschen- blev den främste förespråkaren för denna tendens. Som efter honom fick namnet mondismen. Samma tanke hade emellertid lett fram till en helt ny samhällskonstruktion. Den blev en huvudtanke i den italienska fascismen. Eh, sedan den fascistiska regeringen efter marschen mot Rom fått en viss ordning i landet sökte Mussolini återta kontakt med socialisterna. Han stötte emellertid på samma motstånd som förut från sin högerflygel. Den socialistiska debuteranden Matteotti, Matteotti gav högen en hjälpande hand genom en, ett ovanligt häktiskt antifascistiskt brandtal i kammaren. Högerelementen utnyttjade situationen. Matteotti mördades. Aktionen var inte så mycket riktad mot socialisterna som mot Mussolini. Till efter detta var kontakterna med Socialistpartiet omöjliggjorda. Spänningen växte fast. Spänningen växte. Vänstern lämnade kammaren. Kampen mellan de fascistiska arbetsmarknadsorganisationerna och ena sidan det katolska och socialistiska och den andra skärptes. Steg för steg åt de fascistiska sammanslutningarna ut sina motspelare. Den syndikalistiska revolutionsteorin omsattes i praktiken. Precis var det gamla samhällets institutioner mogna att störta ihop som ett korthus. Den 3 januari 1925 antog kammaren efter ett dramatiskt debatt den så kallade premiärministerlagen- som gav Mussolini i det närmaste oinskränkta befogenheter. Förebild var det engelska parlamentets fullmakt till Lloyd George. Inför en dödstyst kammare slungades en vitblök Mussolini ut sin hotelse. Om inte kammaren böjer sig ska jag skaka fram en italiensk Lenin. Premiärministerlagen signalerade vad man ibland kallat den andra fascistiska revolutionen. De politiska partierna upplöstes. De fascistiska arbetsgivar och arbets arbetarorganisationerna blev ensamma kvar. Höjdpunkten i denna utveckling nåddes med proklamationen av det korporativa samhället. På våren 1927 utfärdade regeringen den lag som skulle bli korporatismens stora klassiska dokument. Carta del lavoro. Lagen om arbetet. Här möter vi i koncentrerad form den ideologiska utgångspunkten. Sådan den upplevdes av fascismen. Den första paragrafen lider... Den italienska nationen är en organism som står över de enskilda individer och grupper av individer som den omfattar. Den är en moralisk, politisk och ekonomisk enhet vars fullkomliga uttryck är fascistiska staten. I denna formulering skymtar arvet från romantiken, teorin om nationen som en kollektiv organism. Denna uppfattning har senare ersatts med föreställningen om nationen som den överordnade gruppen. Sammanhållen av det gemensamma sociala beteendemönstret, liksom i övrigt av de olika grupppsykologiska kännetecknen. Impulserna från socialistiskt tänkande möter redan i andra paragrafen där det heter ur nationell synpunkt bildar alla landets produktiva krafter en enhet med samma mål. Detta mål är producenternas välstånd och utveckling av nationens makt. I en högre grad framträder detta inflytande i den sjätte paragrafen det av staten erkända yrkesammanslutningarna tryggare än lagliga likställning Ställigheten mellan arbetsgivare och arbetare. Det övervakar produktionens och arbetets disciplin och verkar för produktionens utveckling. Korporationerna företräder helt produktionen och dess intressen. Karta del Lavoro medger bildandet av flera organisationer på arbetsmarknaden. Men enast det av staten erkända har rätt att sluta avtal. Dessa är bindande för hela det område som avtalet täcker. Därmed fick arbetsgivarna skyldighet att utbetala samma lön till alla. Oavsett om det gällde organiserade eller oorganiserade. Vid twister skulle en av fascismen grundad arbetsdomstol träda in. Det skulle visa sig att det överväldigande antalet mål anhängiggjorda vid denna domstol avgjordes till arbetarpartens fördel. Om Sir Alfred Mond påverkat Carta del Lavoro eller om samarbetsidéerna på arbetsmarknaden legat i tiden oberoende av Mond är svårt att avgöra. Likheten mellan vissa drag i lagen om samarbete på arbetsmarknaden istället för klasskamp en grundprincip i carta del lavoro men samtidigt går den ett steg längre än månd. Samarbete ska ges en övergripande motivering och ställs in i ett större sammanhang. Det nationella genom att försona arbetarnas och arbetsgivarnas motsatta intressen och underordna dem under den nationella verksamhetens högre intressen görs det kollektiva avtalet till ett uttryck för solidariteten mellan de olika produktionsfaktorerna. Det är kartans fjärde paragraf intresset därför att den öppet erkänner motsatsförhållandet mellan arbete och kapital i det bestående samhället men vill eliminera det genom korpo Ratismen. Det är alltså här inte fråga om klasssamarbete I konservativ mening det gäller ytterst klassernas uppgående i varandra. Den sociala integrationen som väg till det klasslösa samhället. Fascismens nya ordning den tregrenade staten börjar nu avteckna sig. De demokratiska författningstyperna den parlamentariska demokratin med sina båda typexempel. Den engelska och den franska presidentdemokratin förverkligade i förenta staterna med dess dualism mellan folkvald president och folkvald kongress samt den på direkt beslutande folkomröstning byggda svejsiska referendum dum demokratin spelar inte längre någon roll som mönster vi är klara nu